Book 2 33 33 Fí m'hattit al-qítàr? Im Bahnhof Im Bahnhof Mata yusafir al-qítàr al wann fährt der nächste zug nach berlin wann fährt der nächste zug nach berlin wann fährt der nächste zug nach paris wann fährt der nächste zug nach paris wann fährt der nächste zug nach, nächste zug nach, nächste zug nach, nächste zug nach london Wann fährt der nächste Zug nach London? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wie, Uhr fährt, Warschau? Um wie Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wie Uhr fährt der Zug nach Budapest? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Min um Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Min Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag Bern Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern wann kommt der zug in wien an wann kommt der zug in wien anmos wann, an? wann kommt der zug in moskau an wann kommt der zug in moskau an wann kommt der zug in amsterdam an wann kommt der zug in amsterdam an muss ich umsteigen? muss ich umsteigen? von welchem gleis fährt der zug ab? von welchem gleis fährt der zug ab? gibt es schlafwagen im zug? Gibt es Schlafwagen im Zug? Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen ich möchte eine rückfahrkarte nach kopenhagen elir was kostet ein platz im schlafwagen was kostet ein platz im schlafwagen